Черепаха. Черепахи – це плазуни, які живуть у теплих кліматичних умовах. Ці холоднокровні хребетні тварини дихають легенями і розмножуються на суходолі. Тіло цих плазунів захищене кістковим панцирем. Морські черепахи проводять майже все своє життя у морі. У черепах кінцівки ніби ласти, тому вони легко плавають у воді. Самки повертаються на землю, щоб відкласти яйця на тому самому узбережжі, де колись самі вилупилися з яєць. Сухопутні черепахи розповсюджені на багатьох островах і по всіх материках, крім Антарктиди. Вони повільно пересуваються по суходолу, повільно ростуть і старіють. Живуть до 150 років. Самка морської черепахи виповзає на берег, Відкласти яйця. Вона викопує ямку, відкладає в неї яйця, засипає кладку піском. Сама повертається до моря. Сонячне тепло зігріває яйця доти, доки черепашата не вилупляться з яєць. Вони самостійно вибираються з яєць і відкопують себе з піску. Щоб вижити, їм треба швидко дійти до моря, бо на суходолі чатують на них численні вороги. Шимпанзе. шимпанзе – шимпанзе найрозумніша людиноподібна мавпа. Живуть вони групами в тропічних лісах Африки. Живляться переважно рослинною їжею – фрукти, листя, насіння, дрібними тваринами і пташиними яйцями. Полюбляють термітів і мурашок. Кмітливі мавпи використовують палички для видобування термітів з гнізда або камінь, щоб розтрощити міцний горіх. Шимпанзе майже весь час перебувають на деревах. За допомогою своїх довгих рук мавпи швидко переміщаються з гілки на гілку в пошуках їжі. На ніч споруджують на деревах гніздо з гілок, трави і листя. Іноді шимпанзе ходять не на чотирьох, а на двох кінцівках, щоб вивільнити руки. Якщо на мавп нападає хижак, вони захищаються, кидаючи на нього каміння. Скринька фактів. Довжина тіла самця шимпанзе може досягати 160 см. Самки цих людиноподібних мав менші. Тривалість життя шимпанзе понад 60 років. Шимпанзе живуть групами від 15 до 80 осіб.